Paulun Filiplilərə Məktubu 1. Fəsil Məsih İsanın qulları mən Paul və Timateydən, Filipidə olan cəmiyyət nəzarətçiləri və xidmətçiləri ilə bərabər Məsih İsada müqəddəs olanların hamısına salam. Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Sizi hər dəfə yada salanda Allahıma şükür eləyirəm. Həmişə hamınız üçün hər bir diləyimdə sevinə-sevinə dua eləyirəm. Çünki ilk gündən indiyədək müjdəni yaymaqda şərik oldunuz. Əminəm ki, sizdə xeyirli işə başlayan Allah, Məsih İsa'nın zihur edəcəyi günədək bunu başa çatdıracaq. Hamınız haqqında belə düşünməkdə haqlıyam. Çünki qəlbimdə yeriniz var. İstər həbsdə olsam, istər müjdəni müdafiə və təsdiq etsəm, hamınız mənimlə bərabər Allahın lütfunə şəriksiniz. Allah şahidimdir ki, Məsih İsa'nın duyğusu ilə hər birinizin həsrətini çəkirəm. Dua edirəm ki, məhəbbətiniz bilik və hər cür idraç baxımından get-gedə daha çox artsın. Siz Məsihin zihur edəcəyi gün, pak və nöqsansız, Allahın izzəti və məthi üçün İsa Məsihdən gələn salihlik bəhrələri ilə dolu olmaq üçün ən ali dəyərləri ayırt edə biləsiniz. Qardaşlar, bunu sizə bildirmək istəyirəm ki, başıma gələnlər müjdə yaymağı daha da irəli apardı. Belə olanda, bütün saray mühafizəçiləri daxil olmaqla Hamıya məlum oldu ki, Məsihdə olduğuma görə həbs olunmuşam. Həmçinin qardaşlardan əksəriyyəti mənim həbsimdən ötürü Rəbbə güvənərək, kəlamı qorxmadan bəyan etmək üçün daha çox cəsarət göstərdi. Doğrusu, bəziləri paxıllıq və rəqabət, bəziləri isə yaxşı niyyətlə Məsihi vəz edirlər. Bəziləri bunu məhəbbətlə edirlər, çünki bilirlər ki, mən müjdəni müdafiə etmək üçün təyin edilmişəm. Bəziləri isə məsihi səmimliliklə deyil, məhbus halımda güya mənə əziyyət verməklə özlərini göstərmək üçün bəyan edirlər. Nə olar? İstər riyakarlıqla, istərsə də səmimliliklə, nə cür olursa olsun, əsasən məsih bəyan edilir. Mən buna sevinirəm. Əlbəttə sevinəcəyəm. Çünki bilirəm ki, Bunun nəticəsi dualarınızla və İsa Məsihin ruhunun köməyi ilə mənim xilasım olacaq. Böyük həvəslə gözləyir və ümidvaram ki, heç bir vəziyyətdə utandırılmayacaq. Yaşasam da, ölsəm də, həmişəki kimi indi də bədənimdə Məsihin ucalması üçün tam cəsarət göstərə biləcəyəm. Çünki mənim üçün yaşamaq Məsihdir, ölmək isə qazanşdır. Lakin cismən yaşasam, faydalı işlər görə biləcəyəm. Buna görə nə seçəcəyimi bilmirəm. Hər iki tərəfdən yolum kəsilib. Arzum buranı tərk edib Məsihlə olmaqdır. Çünki bu, lap yaxşıdır. Amma sağ qalmağım sizin üçün daha lazımlıdır. Buna əmin olaraq bilirəm. Sağ qalacaqam. Və hamınızla birlikdə qalmaqda davam edəcəyəm ki, İmanda həm irəliyəsiz, həm də sevinəsiz. Belə ki, bir də yanınıza gəldiyim üçün mənə görə Məsih da fəxriniz artsın. Lakin həyat tərziniz Məsihin müjdəsinə layiq olsun. Gəlib sizi görsəm də, gəlməyib haqqınızda eşitsəm də, bilim ki, siz bir ruhda möhkəm dayanıb, müjdəyə əsaslanan imanda cam bir olaraq səy göstərirsiniz və heç bir şəkildə əleyhdarlarınızdan qorxmursunuz. Bu onlar üçün həlak, sizin üçün isə xilas əlamətidir. Bu da Allahın işidir. Çünki sizə yalnız Məsihə iman etmək deyil, onun uğrunda əzab çəkmək üstünlüyü də ehsan olundu. Apardığım mübarizəni əvvəldən gördünüz, İndi də bunun haqqında eşidir və siz də həmin mübarizəni aparırsınız.